Сега ще стане дума за едно много особено място. То е място, т.е. говорим за нещо като пространство, само че във времето, в времевата права или крива, зависи от интерпретацията, между миналото, което е на път да се случи, миналото, което е на път да се случи, и бъдещето, което вече е било. Това е особеното място, което вдъхновява Красимир Тързиев за инсталация, изложба, визуален анализ. Открива се утре в Националната галерия, в двореца. Ето какво казва Яра Бобнова, куратор за него. Цитирам, Красимир Тързиев е един от водещите български художници, занимаващи се с инсталации, нови медии, фотография, филм и видео. В работите си той анализира и коментира промените, както в света, така и в нашето възприятие, в зависимост от средствата за масова информация и новите технологии. Той отделя особено внимание на променящите се представи за минало и бъдеще, на това как мутират историята и новите митологии и как границите между личното, груповото и общественото пространство все повече се размиват, докато взаимно се легитимират. Красимир Тързиев е роден през 69-та година в Тулбухин, Добрич, Днес живее и работи в София, доктора по културна антропология в Софийския университет св. Климен Тохрицки, а преди това е учил живопис. През 2015 година негови работи са представени в а, прочути изложби в Хонконг, в Брюксел, в Москва в София, в Румъния, в Букурещ. Последната му самостоятелна изложба е през 2013 година Космополис в Института за съвременно изкуство София, а иначе негови произведения са част от обществените колекции на музеи за съвременно изкуство Центъра Помпиду в Париж, в Музея за модерно изкуство Модена, Любляна, Модерна галерия Любляна, Софийската градска художествена галерия. Той е носител също така и на няколко ключови награди. Наградата за съвременно изкуство на МТЛ за 2012 година и наградата за ново българско изкуство на Гауденц Руф. С цялото това представане казвам добър ден на Краси Тързия в студиото на Преди Всички. Добър ден, благодаря за поканата. За какво намеква заглавието на последната ви изложба, тази, която ще откриете утре, между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било? А, ами, а, така, взето основният дразнител за направото на изложбата е усещането ми, че а, наистина се усукват минало и бъдеще в... А, Настоящия момент. От една страна, бъдещето го гледаме винаги през някакви образи а, оптимистични, които сме имали за него от 70 80-те години. От друга страна, някаква истерична нужда ни се появява в последните години да постоянно да пренаписваме миналото, да го преразглеждаме, да го надстрояваме. А, връщат се някакви сцени и феномени от миналото, които сме смятали, че са безвъзвратно сме загърбили в миналото. Изведнъж ги виждаме, че те отново се появяват като ислямска държава, като а, войната в Украина. А, такива неща, които така, някакси са ме смущавали. А, и се оказва, че това разбърква а, този линеен а, на времето, което следва тази елементарна логика, нормалната логика, миналото да е преди настоящето, настоящето да е преди бъдещето, бъдещето да идва след настоящето, изведнъж се оказва, че се сменят ем, позициите, обаче водещото при вас е търсенето на тези образи, които минават в режима дежавио, вече видяно. А не толкова чувства. Не, не се занимавате с а, носталгията, която може да е на повърхността. Нещо от типа на колко беше хубаво златния век от миналото добро време, младостта. А става дума за внезапно нахлуване на а, образи, които почват да разместват реда и на настоящето, така ли? Да, да, абсолютно далече съм от. А мисълта да разглеждам така да се впускам в някаква носталга, носталгия по а, най наивния начин, по-скоро се опитвам наистина да, така, да, да задавам въпроси, защо тази носталгия ни е толкова близка в момента, т.е. да я анализирам. А, исках само да поясня нещо а, относно разбъркането на реда. А, това е лайт мотив, който върви още от, а, с възникването на постмодернизма. Разбира се, края на линейното време и. А, появяването на някакво а, така, разкъсването на тази линеарност а, на, на времето. А, струва ми се обаче, че тук е, това е нещо ново, защото се, а, в, нас, в настоящия момент има някакви скокове. Смисъл, днес е такова, утре е друго. А, много внезапни, случайни а, стихийни са тези скокове във времето което ä, поражда много, много по-различни турбуленции, отколкото ä... 70 или 80 идва това? От тази свързаност в интернет ли? Защото на практика интернет дава уникални възможности човек сам да избира кога е настоящето и какъв искаш да бъдеш в настояще, което може да е обаче и в средновековието. Даже компютърните игри може би са най-добрата аналогия в случая. Втората реалност. Може да си герои с най-различни аватари. Вече няма никакво значение дали си средновековието ковен рицар или космонавт или просто, да кажем, роботизирана ръка, която се протяга към Луната? Абсолютно. Според мен всички тези технологии, които виртуализират опита ни и чрез които ние а, а, живеем а, все повече, а, които все повече формират всъщност представата ни за света, а, ми се струва, че са в основата на тези турбуленции. А, тъй като тези технологии за виртуализация, те, а, те са както невинни, като видеоигрите, така и а, голяма част от, а, важна част от военната индустрия. Mm -hmm. Така че, си гладко преминават през а, всички сфери на човешка дейност. Сега, когато говорим за идеологията, зад а, образа на това връщане на миналото в бъдещето, няма как да не ви попитам това във вас какво предизвиква. Гняв също реставрацията, може би, има критичен потенциал в е, едно, едно подобно насочване към образи от миналото, които изведнъж се проектират в бъдещето. Ами, да, мисля, че много ме смущава това, тъй като мисля, че ни вкарва в една хиперреалност, в която а, а, Някакси опасно е да си мислим, че може всичко. А, ми се струва на мен. Монументът, монументът ви вълнува от работата ви монументално от 2011 до монумента на изтеклото време 2013. -та. И не не става дума за паметника, монумента на Самуил, а за смъртта на персоналния компютър, който в, по един прекрасен начин вие удошевявате. И показвате до каква степен всъщност вече компютъра нас ни удушевява. Гробище за персонални компютри, може би най-нещо твърде странно на хоризонта. Да, ами монумента ми е, а, е така образ, който също ми е голям дразнител, защото Uh, се оказва един обект, uh, който събира се в себе си uh, невероятна човешка енергия, невероятни човешки страсти. А в същото време е нещо uh, нещо много просто. Някакъв естетически обект. купчина на камъни. Uh, Или купчи на жички. Да. И, и платки. <laughs> да, да. Uh, и всъщност, като че ли, да... Uh, от една страна паметника на Съветската армия ме вълнуваше а, заради този съспенс, който постоянно витая около него. А, той така както кротко си стои на мястото и а, много често просто изригва и виждаме нехви... Светове, а... от време, на време... Да. Други образи. Да. А от друга страна персоналният компютър а, там идеята е противопоставянето на тези ефимерни образи, които той произвежда през цялото, нали, през цялото време на на функционирането си, които противопоставям на този финален образ, всъщност, който е отражението на юзера, на потребителя срещу екрана. Добре, нека да приключим така. Утре откривате изложбата, а на закриването, на закриването ще направите и лекция, тъй е като пак ще кажа, вие сте доктор по културна антропология, освен художник. Лекция на тема медия, интермедия, постмедия. Споменахте, че ви вълнуват трансформациите на паметника на съветската армия, подобно вълнение към мавзолея или липсата му. О, разбира се. Разбира се, още по време на взривяването всички три дни общо взето следях а, процеса и бях изпълнен с гняв към това, което се случи и смятам, че а, това остави някаква неизлечима травма в сърцето на града. И в, и в визията на художници, не само на вас. Сега ще а, разбъркаме времената. С Краси Терзиев говорихме за изложбата, която започва утре. Исках само да спомена, а, някакси си би било странно, да не... А, че изложбата всъщност правих от а, 9 април до 20 май в град Добрич, със също название, с почти същата конфигурация работи, не едно към, разбира се. И същата тази изложба сега се показва в Национална галерия в София. А, добре, значи първо Добрич, след това София, а, също интересен, <laughs> любопитен детел. Благодаря на Краси Тързиев.